L'eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Molt bona tarda. Salutacions a tothom. Són les 4 les 5 i 4 minuts, passant 4 minuts. Ara sí estem grabant, això és el que sortiria el podcast. Lo anterior era un intent de fer la missió en directe però, com sempre, aquest ordinador em fa males passades i, i ara no, no em deixava reproduir la, la sintonia, que ens la menjarem i la posarem després quan editem el podcast. Ja sabeu que tenim un podcast que és l'ecodelabai.org i aquí podeu escoltar tots els àudios de tots els programes que fem cada diumenge. El d'avui és el 13è programa i, per tant, estem a la recta final d'aquest any 2019. Es queden quatre setmanetes per acabar el 2019 i esperem que el 2020 ens porti molt bones coses a tots i a totes. Al programa d'avui, de l'Eco de la Vall, tenim una entrevista amb en Joan del Sesquer, una masia del segle 11, que es diu ràpid, una masia del segle XI de Sant Feliu de Pallarols, al municipi, al poble veí de les Planes d'Hostoles, d'aquí de la Garrotxa. Vaig anar a parlar amb ell i ens explicar doncs, com va ser la seva infància quan vivia a la Masia i què és el que feien eh, el Sasquer en aquest mas. Després us parlaré dels remenses d'aquesta revolta històrica que va haver-hi a Catalunya dels serps de la gleba els pagesos i les pageses que es van revoltar contra les servituds del feudalisme, dels senyors feudals, contra la noblesa, amb, amb una història molt interessant perquè és una, quan diem que és històric vol dir que realment és històric perquè es considera que el sindicat Remensa, aquesta associació de pagesos i pageses de Catalunya va ser el primer sindicat a Europa i està així documentat al segle XV amb diversos documents que avui us comentaré i com que és una història llarga doncs segur que en parlarem en altres programes avui us he fet una primera selecció de lectures amb uns llibres molt bons i molt interessants i espero que aquest primer col·lage, aquest puzzle dels remenses doncs, us sembla interessant això ho farem a la segona hora del programa i ara escoltarem aquesta entrevista que us deia que, que vaig tenir amb en Joan del Sesquer. Així és que el comencem sense més preàmbuls amb aquesta gravació de la xerrada que vaig tenir amb en Joan del Sesquer i després els remenses. Som a Ràdio Planes, el 107.7 de la freqüència modulada i també per internet a radiolesplanes.com. Bona tarda, Joan. Bona tarda, Jordi. Ens trobem aquí a la cuina del Sasquer, que és casa teva. Sí, sí. Molt sí. bé. Tu vas néixer aquí, Joan? Sí, sí, jo vaig néixer aquí. I perquè ven abans, bueno, a la meva època, la majoria de, de nadons doncs, naixien a la mateixa casa. Uh, I jo tinc... O sigui, som a casa cinc germans i tots cinc vàrem néixer aquí, eh? Uh -huh. I venir aquí, bueno, quan quan, quan la, la mare havia de tenir una criatura, doncs el que feia la, la comadrona era anar fent visites aquí i, bueno, els últims dies potser sí si que dava alguna nit, bueno, jo és el que m'ha explicat la meva mare, no? I sí, sí, tots, tots vàrem néixer aquí. I, i el que dèiem d'això de, de la cuina, que, bueno, aquesta cuina en principi era una mica diferent, ara la vàrem renovar una mica... Abans hi havia la part d'aquí, que era el que era cuina, i més cap allà, al costat, el menjador, hi havia mm. un tampanil al mig. I aquí a la vora de la llar de foc hi havia un escon, un escon que suposo que ja saps el que és, no? Explica-ho per bueno, què no, ho saps. No, el Està escon era, era, era un seient de fusta que tenia un, un raspaller bastant alt, mm. era precisament per recollir una mica la calor del foc, perquè no marxés, mandents. Feia de salient com de manpara. També. O sigui, feia de manpara, exacte. Mm. I que havien havia 4 o 5 persones i això feia que... Bé, bueno, perquè és clar, abans eh, a les cases de pagès la veritat és que feia bastant de fred mm. i et havies de refiar molt de, de, de la llar de foc per escalfar a la cuina. A no? Llavors també, quan anaves a dormir, el que fèiem era escalfar el llit amb el burro. Una cosa que em dèiem el burro, no? Que era, que era com un el braser uh, sí, es posava com un braser dintre no, però el burro era una estructura de fusta que, que el posaves a dintre a dintre del llit uh -huh. i és clar feia una forma així una mica cònica con perquè els llençols, esclar si, tu, si haguessin tocat al braser siguésin haguessin encès no? I, i es posava el braser dins i escalfava el llit uh -huh. perquè si no, bueno, quan t'hi posaves era, era tan i tan fred que, que fins i tot et feia mandra d'anar a dormir molt que bé. És. I a què es dedicaven els teus pares quan vivies bueno, aquí? Bé, els meus pares, clar ells eren pagesos, es dedicaven, bàsicament, jo recordo que sempre havien tingut 8, 7 o 8 vaques, tenien vaques, o sigui, treballaven la terra, i 70 o 80 ovelles. I, bé, bueno, llavors, també, a part d'això, també, havia que sé, tenien 15 o 20 gallines... O sigui, tot era més aviat per l'autoconsum, no? Mm. O sigui, bueno, les, els venells sí que es venien, no? Però, per exemple, també la meva mare cuidava... Tenia unes quantes gallines per als ous, tenia uns quants pollastres, mm. també per, per, per matar, pel consum de la casa, i si ens sobrava algun, doncs anava, els nava a vendre al mercat de mer, per exemple. O a un lot. El dilluns solia anar a un lot a vendre algun pollastre... Mm i el dimecres eh, també anava a mers si és que li sobrava algun pollastre, així Llavors també, bueno, <coughs> també tenien dos o tres porcs que era per matar, cada any es matava el porc a l'hivern, ara, per exemple, ara aquest temps o bé el mes de gener es matava el porc i, i bueno, es guardava tot el rebost pel consum de tot l'any. Els embotits. Els embotits i, bueno, el llom i de tot, tot, tot, tot el totes les parts del porc no? el pernil eh? les, les, els, els ossos d'espinada les costelles, bueno, tot i, i bàsicament o sigui, la gent de pagès poques vegades la veritat és que anaven a la carnisseria perquè ja tenien, doncs, tenien el, que, el que cuidaven ja ho tenien a casa Mira, i si, i si, si no n'hi havia doncs jo que sé, passaves potser sense carn eh? vull dir que l'alimentació és clar el pagès sempre més o menys més o menys s'ha menjat una mica bé però també ha canviat moltíssim al principi doncs buitè, menjaves el que hi havia no? llavors també l'hort també es feia hort de l'hort també sortia de tot la, la verdura, les tomates, les cebes els alls uh -huh. vull dir tot. i després també eh, per exemple tenien conills eh, i, i oques Llavors també el que era molt curiós és que la, la, les dones, sobretot era, era feina de les dones, que era, també tenia la seva complicació, és clar. Aquí, per exemple, a l'època del Segà venien una colla de segadors, es, venien sis o set segadors, eh, gent que ja anaven voltant per tota la comarca, i és esclar, si estaven aquí dos o tres dies, se'ls havia de fer la vida. Llavors la, la meva mare, el que les dones de pagès havien de preveure i guardar guardar pollastres o oques o lo que fos per, per poder-los tenir aquells dies a punt, per poder-los fer la vida en els, en els, en els segadors. Com uns jornalers. no? Sèria? Sí, sí, eren un jornalers, clar, ells cobraven ells, ells cobraven per, per, per la feina que feien sí, sí. Després del, perdó, Llavors després del cegar al cap d'un dia es via de batre venia una màquina de batre a l'Era i també és clar, hi havia força gent, doncs, també havien de preveure que hi havia d'haver doncs, eh, menjar doncs, pollastres i d'això per aquells dies, eh, per els dies del batre. Molt bé. I tu has, vi has vist batre sense màquina, a mà? No, Perquè això no, no, no, clar, no. Hi havia màquina. Sí, sí, havia màquina. Venia una màquina del sindicat de Sant Feliu que voltava per, més aviat per tot el municipi, de, per tot el poble... I bueno, anaven voltant, segons anaven fent tot un itinerari i fins i tot anaven aquestes cases d'aquí dalt de la costa, que abans els camins eren tots molt més ben arreglats, però de totes maneres, és clar patien patien la seva perquè la màquina era una una, una mica grossa, en tractor, les carreteres eren justes, els revolts estrets... Bueno, no era, no era fàcil. Però bueno, anaven en per tot, jo recordo aquestes cases d'aquí dalt la costa que anaven a per tot, jo això ho recordo El nou de sa costa, no? El Masnou, el Grèvol, el Carbonés el Kerr, tot això jo recordo que hi anava. I estaven habitades? Sí, sí, totes, és que les cases uh -huh. les cases de pagès abans estaven, però totes, jo ho recordo totes, totes, totes, totes habitades eh? uh -huh. hi havia el Vilarot, el Camps totes aquestes estan just a la, al Cuisacabra, a la banda d'aquí la... A la costa, la costa de la Salut, estan aquí. Exacte. Al Vallac... No? La, la vessant de les Planes d'Hostoles i Sant Feliu de Pallà, per entendre. Ns. Sí, o sigui, el barranc. el barranc, és un, un recte que, que, que baixa ben vertical de dalt la costa, és el que fa la, la partió entre Sant Feliu i les Planes. Uh -huh. El Camps ja era de les Planes. I, i el Sasquer és, és de Sant Feliu sí. just al límit, oi? no, el Sasquer o... i la Carrera, la carrera. La carrera. La carrera. Ah, saps que allà sí, al costat sí. de la Carrera hi passa el Barranc, el Rec uh -huh. doncs d'allà cap allà, aquí hi ha el Farnós el Campipa, el Durant, tot allò i el bosc i tot això uh -huh. allò ja és de les Planes uh -huh. sí. uh -huh. i el nom del Sasquer d'on vindria? el nom del Sasquer, bueno a mi m'han explicat dues versions eh? hi havia un senyor, un historiador aquí a Sant Feliu que per cert va treballar molt i molt el tema del Ramenses, que havia es mort i ja fa 5 o 6 anys que es va morir, que, que era el senyor Canal. Doncs aquest senyor a, a. havia dit que que, bueno, ell havia trobat, ell havia trobat aquesta casa, l'havia trobat l'any 1010, on sembla que va dir, en 1010 o 1020, que en documents antics doncs ho havia trobat, ja constava. Ja constava, sí. Carai. I ell li semblava que que s'esquer, o sigui, mm, podia du, podia dir du, li semblava que podia dir dues coses, no?, dues versions. Uh, s'osquer, perquè allà dalt hi ha una casa que ara fa poc que hem parlat del quer, sí. i un quer és una pedra, ah. un quer és una pedra grossa, mm. un Llavors, quer. Llavors s'osquer, sota el quer, com que aquí ve ve, ve recta, sota el quer. Però també mm, mm. també una altra versió que em va dir una altre senyor de Sant Feliu, a li semblava que volia dir els quers, els quers, que aquí hi ha molta pedra, moltes pedres, o si sigui, és més aviat, blanquinoses, els quers, els quers, els quers, o sigui, esclar, el nom ha anat, ha anat s han s han derivant, anat, de, derivant anat desfigurant, no? O sigui, que segurament que ve d'això de quers, no?, de, de pedra. I, per tant, no és un cognom? No, no, no. no. no. Perquè el, el, el, teu, el teu cognom de la família quin no és, Montéis, no? Montéis, Monteix, dic Joan Monteix, Colom. sé Colom, sé. Sí, sí, sí. Molt bé. I, o sigui Monteix també, eh, o sigui una casa, una casa de pagès que es diu Monteix, que ara no ara no recordaré ben bé eh, el poble, ostres, eh, Ara no recordo el nom del poble. Ostres, és sobre el pantà, el pantà de, de Susqueda, no? el pantà de Susqueda d'alt. Un poble molt, i molt petit, molt xulo, sobre el cingle. Bueno, m'és igual, ja. Ah, no, ara no em surt. Ja et surt i cap. Sí, sí. Hi ha un altra que es diu Igual, vols dir? Ah, hi ha una casa de pagès que es diu El Montéis. Ah, El Montéis. El Montéis. Mm. I vés a saber, jo què sé, si, si procedim d'allà o no sé. O alguns cosins. Molt... Vés sí. saber, no sé, no sé. Molt difícil de saber-ho, això. Molt bé. Sí. I als últims anys heu tingut eh, ovelles? Sí, recordo... jo, herman, no, des de sempre. Des de sempre. Jo me'n recordo que jo devia tenir, doncs, 8 o 9 anys i el meu pare va comprar un ramat d'ovelles, 45 o 50 ovelles, a Vic. Va, que, per cert, les va a buscar a peu, amb meu tio. Sí, sí, va venir de Vic fins aquí a peu. I no hi havia el túnel. Ni... No, no, no, no, no. van passar no per aquí, bé. per la costa, precisament, per la salut. Bueno, jo que sé, els camins que devien seguir, no? i bueno, a partir d'aquell any doncs, sempre més n'hem tingut primer teníem poques perquè també teníem vaques no? i clar la casa eh, tampoc és molt i molt gran de, de, de, de conreus esclar, has de, de mirar que hi hagi menjar per tot el bestiar no? mm. i teníem 7 o 8 o 9 vaques i llavors 70 o 80 ovelles mm. i ja dic i tota la vida doncs, hi ha hagut hi han hagut aquestes ovelles. Uh, després vàrem anar augmentant i em vàrem arribar a tenir 200. Mm. Perquè després, com que marxaven gent d'aquestes cases veïnes, doncs agafàvem les pastures i fi, anaves ampliant una mica les pastures i això permetia que em poguessis tenir més. Uh recordo fins, fins a pràcticament l'any passat. Ah, sí, sí. Aquí, aquí tots aquests prats de la torre, sí. just a sota del volcà. El Durant, el aquí, Durant. la torre, sí, sí. Les ovelles pasturant. I tant, sí. Per, per què em de dir us les vau vendre fa dos anys o l'estiu passat? Sí, no, no, deu fer uh, dos, dos anys i mig, o així més o menys, dos anys i mig, o tres, deu fer. Uh -huh. Sí, sí, bueno, bueno, ens les varen vendre perquè Clar, les ovelles eh, eh, també porten molta feina i també ens han fet grans i, bueno, després també eh, hi, ha mol, hi havia molts de problemes a l'hora de vendre els xais. Sembla mm. mentida que, que... també ha canviat molt aquest aspecte. Abans la, la, els veníem tots als carnissers, no? Carnisser de Sant Feliu, després mm. els portaven també a Girona, bueno, les planes també en havíem dut... Eh, blot, vull dir, portava xais a, a, als carnissers, però ara també ha canviat una mica els carnissers el que fan és, doncs, truquen a l'escorxador, al matadero eh, i necessito set xais per aquesta setmana i, o sigui, per ells és molt més còmode això, ja. que, que, que no pas comprar els xais, després anar-los a matar i tot que era més directe, i a més, ara, vull dir per matar un animal, per matar els xais, has d'anar a l'escorxador no els pots matar Mm. abans el carnisser els matava a casa seva no? mm. però ara ja fa molts anys que no, que s'han de matar els és de dur l'escorxador forçosament, mm. per llei I clar, ecolo, Eren ecològics però, perquè els teníeu els teníem per ecològics al final eh? no sempre, al principi no i és esclar eh, eh, això de ser ecològics també, bueno, també no et pensis perquè eh, o sigui, aquí eh, aquests moments Uh, la part ecològica també no és pas que estigui molt i molt promocionada molta gent encara no ho coneix això i, i pel pagès porta molt i molta feina perquè, bueno, no pots tirar adobs artificials a la terra vull dir, no pots tirar herbicides, o sigui, és tot uh, tot, tot molt natural, m'entens? Has de consumir el gra que tens a casa tu no pots comprar no pots comprar gra convencional sinó que l'has de comprar ecològic i llavors també hi ha moltes inspeccions, vull dir, ho de portar molt i molt bé. O sigui, venen tant en tant, venen del CCPAE eh, a, a controlar, al bueno, gra de veure si reuneix totes les condicions, si les tens, eh, si compleixen la normativa de benestar animal... En fi, tota una sèrie de requisits que fa que també dificulti bastant el, el, la feina, m'entens? L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. És que jo, bueno, jo he fet tota la vida de fet de mestre. Mestre de primària. Molt si no ho sabies... Tant de recordis. <laughs> I, bueno, però he estat sempre en contacte amb la, amb la família i a Pagès m'ha agradat. O sigui, és una, una cosa que m'ha... M'ha sempre molt, m'ha agradat molt els animals. I, bueno, I en època, quan estudiava a Girona, per exemple, els caps de setmana o bé a les vacances, doncs jo, clar estava aquí, els ajudava i feia el que, el que feia falta, no? A mm. l'estiu, que teníem vacances però... llargues, doncs també. I després, més tard, ja quan vaig treballar, també, és clar llavors ja els dies de cada dia, no que no podia estar aquí, però... Els caps de setmana i èpoques de vacances doncs també sempre els ajudava. Vull dir que ho he viscut sempre molt i molt de prop eh? I, i, bueno, hi he treballat, he fet el que he pogut i d'això. I, i, I, bueno, però vull dir el meu fill, jo tinc una filla, ara tinc una filla, i ella, esclar, ella ja ara està treballant, està estudiant a la universitat, vull dir que de pagès no, no, no res. No ho veu. No, de moment no. Vull dir, ara ho tenim mitja, bueno, ja ho Quasi, quasi que està fet, arrendat amb un pagès que té vaques i, bueno, portarà les vaques aquí i, bueno, ho tirarà endavant ell, cultivarà els camps i tot això. Sí, sí. I ja, ja has trobat, doncs, una persona que, sí, sí. que vulgui sí, sí. utilitzar... Sí, sí, però vaqueria. fa molt pocs dies, eh? Encara falta acabar de, bueno, de, de, de lligar-ho una mica, però no, no, està, està fet ja, eh? I ell serà el que ho portarà, que cultivarà els camps i les vaques pasturant aquests prats i, bueno, i tot això. Sí, sí. Mm. Per -perdó, una altra cosa que, per exemple, feia el meu pare abans era tallar llenya a l'hivern. Mm. Eh, sempre deia que a l'hivern normalment tallava eh, 80-100 tonelades de llenya i els portava, eh, i la portava eh, a les planes o a Sant Feliu per, per, perquè això estic parlant de d'abans de, de del, del gas eh? vull dir que parlo dels anys 50-60 i uh -huh. i ell ho portava amb la, amb la carreta i un prell de bous quan, no, quan encara no, no, no, no hi havia cap tractor per aquí Esclar, les eines que hi havia pagès eren, eren això, la carreta i els bous i que portaven més o menys una tonelada i durant l'hivern, que no hi havia feina als camps per cultivar i tot això doncs es dedicaven a tallar llenya i a portar-la a Sant Faleu i uh -huh. sí. Mira, era com una mica com un sobresoc, diguem Clar. per subsistir durant l'any. Sí. Com anteriorment havien fet els carboners, no? Que amb, Exacte, amb eh? sí. Si hi la llenya, precisament. Sí, sí, molt bé. Jo encara recordo, veus, també, també, ho, també ho recordo, ho recordo molt vagament, eh? però ho recordo, que al capdamunt de del bosc, doncs, eh, eh, va venir un carboner i, i va fer un parell de piles de carbó. Jo era molt petit, però hi vaig anar, i me'n recordo Mira, me'n recordo que aquell home era un home de Sant Feliu i, i me'n recordo que anava amb uns esclops que eren que eren de fusta, mm -hmm. un calçat de fusta que, que, bueno, es veu que... I se'ls va canviar allà. En tenia dos parells i se'ls va canviar perquè quan no tenia un de calents de trepitjar per allà doncs se'ls canviava. Només recordo d'això. I, la... I que anava fumant la pila Feien uns forats perquè anés fumant, anar fumejant i, i bueno, la llenya quedava, quedava en lloc de cremar-se, quedava crebó eh? per falta d'oxigen. Mm. Sí, sí. Havia sigut una, una indústria artesana sí. eh, bastant important. Sí, ah, home, esclar. Pensa que, per exemple, aquí aquesta cuina, eh, la meva mare cuinava amb el, cuinava amb el foc, amb aquí el... Eh, el foc a terra i també els fogons i els fogons hi posaven brases, o sigui quan tenien quan tenien el foc encès el foc a terra agafaven les brases, les posaven allà els fogons i allà hi posaven la cassola per fer, bueno, per fer arròs o per fer macarrons o per fer rostit o per fer el que volguessis sí, sí, vull dir que és clar, això era llavors quan va sortir la cuina de gas, allò Merci. va ser una delícia eh, per les pel que havia de cuinar era una delícia sí. perquè ja tenies el foc preparat i no havies de, de patir per si s'apagaves i, bueno, que costava fer foc, també gustava el seu, eh? Havies de, de, de preveure-ho amb temps i, bueno... Més dura la vida, no? Home, esclar, que era molt més dura, i tant. Llavors també, per exemple, el que era molt dur, jo recordo el meu pare que per treballar als camps, és clar tot ho feien amb... Uh, jo que sé, amb eines uh, a, a la mà, no? Per exemple, la la fanga, la dalla, per exemple per segar, per segar el, el, el menjar del bestiar pel hivern, don's ho feien amb la dalla, que llav, bueno, era pesadíssim no? Jo, jo no ho havia fet mai, la veritat, però però ve, que era un, una cosa, clar, era havia de ser una persona valenta per poder-ho fer. Era llavors, més dura la feina, però al mateix temps a mida que han hagut apareixer màquines i sí. s'han anat, doncs, <coughs> uh, mecanitzant i modernitzant, Hombre, i la capacitat de l'home <coughs> també és més gran per destruir el medi, no? Oh, què vols dir? Les, les dir, màquines... Que jo, jo puc anar amb una pala i una falç sí. i, i podré fer mal fins a cert punt, però si vinc amb, amb un, sí, un tracto bueno. d'aquests, doncs em puc arrencar un arbre de quàfro. Sí, però no... Bé, bueno, jo crec que això no o sigui... O sigui, per fer malbé, doncs, jo crec que no, el tractor... O sigui, va ser un avenç impressionant, perquè, bueno, feia molta, molta més feina, i sense haver de patir tant, abans es feia dos d'embestiar. Sí, sí. clar, la terra la treballava igual o més bé, que no pas amb animals. O sigui, per ser un problema mediambiental, doncs no, doncs no, no, no, no, no crec que ho fos, veia. El que havia de menester, doncs varen have bé d'adaptar els camins, les carreteres estaven fetes <coughs> estaven fetes per ma amb carretes com carros i és clar el tractor i el remot doncs, són més, més grossos, més amples. Mm. i bueno, les entrades dels camps es varen bé d'eixemplar i tot això. Sí, això ho vam veure molt clarament amb aquest documental que vam, vam comentar aquí al programa sí, eh? de 50 anys de la Vall d'Envàs i com es feia la, la parcel·lació ah, sí. com, com es unificaven els, els camps, els camps i, sí, i es feien les noves infraestructures sí, de carreteres i sí. això que va sonar una mica el, el desarrollisme dels anys 60 no? Sí, sí, això, això jo, jo, els que tenim la, la meva edat més o menys Vull dir, tingut la sort de, de poder veure el gran canvi, no? la, la, la revolució aquesta, que, bueno, que el treball dels anys 50-60 no, no tenia res a veure amb el treball d'ara, que ara tot està mecanitzat. Per exemple, el que et deia abans, que venia una colla de d'assegadors, assegar amb, la, amb, la, amb el Molan, amb la Faus, doncs ara, ja ho saps, ve la cosetjadora i una mateixa màquina, doncs, cega i bat, i, bueno, vull dir, en poca estona et fa una gran extensió et i abans... Cega, et separa el gra sí, sí, sí, i et tens tot. el blat a, a, a xata, punt i te'l posa de dintre un sac mm. vull dir que te'l deixa a punt canvi abans, bueno, era tot un historial va de fer això una feinada impressionant mm. i patir molt i molt d'esforç humà eh? sí, sí. igual que el, el Delta de l'Ebre també, no?, quan havien de assegar no, l'arròs sí. que era ficar-se dins no, de l'aigua sí, no, no. fins als genolls i anar... No, no, però, bueno, eh, això potser doncs en en parlar un altre dia perquè sí que té una part positiva de que és més fàcil la feina, sí. però em penso que és innegable que el, tota l'aportació de, de pesticides. Ah, bueno, ei, han, és, han creat una, Això és una altra cosa, un, sí. un model agrícola sí, sí, que, sí. que està destruint a, no, està segur. destruint la terra, el no? que ha destruït molt en, en molts àmbits. La meva opinió és els, els insecticides, els herbicides, mm. clau els ocellets Veus una altra cosa que recordo, quan era petit, hi havia uns pols d'ocells impressionants, però molts, veies molts d'ocells. Pels prats veies papallones, llagostes, eh, veies molts d'abelles, de, de, de vespes, de molts de bitxos i moltes flors. Passaves pel mig d'un prat i només de caminar senties el soroll de tots aquells animalons que es anaven aixecant. No? Jo era una, una vida molt i molt rica. Però, és esclar... Eh, quan es van ensulfatar els camps per les herbes, què va passar? Que els ocells a l'hivern doncs, mengen molt les llavors de les, de les herbes, que estaven embrinades i, bueno, es, molts, es, clar, han, anat, han anat desapareixent. Sí, sí. sí. sí. Hi ha un estudi a Alemanya deia que el 50% dels ocells a Europa havien, havien sí, desaparegut. Sí, segurament. I els insectes també estan en Ui, sí. una situació molt delicada. Sí, home, sí. Mm. Sí, sí. Això sobretot en, en grans extensions de cultius, de monocultius, com sí. la soja, per exemple. Sí. L'altre dia un programa de televisió en, en parlava de la sí. soja a Argentina i a Paraguai, sí. que són extensions enormes que sí. primer fan la deforestació de la selva, sí. per tant ja estan matant una part important de, de l'ecosistema, sobretot ara que necessitem regular tant... La, ah, sí. el, el, el clima sí. i, i les emissions de, de CO2, doncs, CO2 treuen la selva i després, clar, perquè puguin ser sí. rendibles aquests camps de monocultius enormes sí. doncs, tirant, tirant pesticides i la, la terra, ah, evidentment, no. l'acaben matant això no? sí que és, lo, és, és un desastre, és un desastre això, eh? I, i això, aquesta soja es cultiva per exportar el gra i aquest gra l'exporta Argentina i Paraguai com, com també Brasil amb farines, farines sí. de soja, que s'utilitza per l'alimentació... Per l'alimentació del, del bestiar, del dels bestiar, animals, sí. Aquí a Europa, sí, principalment, clar. però també a altres sí. llocs. Amb qual és una roda realment no, no, segur, un, un, una mica desastrosa. Sí. Llavors, aquesta veritat de que doncs, la gent d'abans patia molt i era molt dura la vida al camp, sí. ha canviat, ara és més fàcil, molt, molt molt. però a canvi, tot sí. aquest, tot aquesta tota aquesta tecnologia, sí, sí, eh? el que està fent és des destruir el, sí, sí. el medi ambient mm. amb el hauríem de fer un, bueno, veure doncs, com, com es pot aturar això i revertir-ho, no? no, bueno, buscar el punt mig és molt difícil perquè és clar ara per exemple si tu diguessis eh, gent jove per tornar a treballar tal com es treballava abans no voldrà pas fer ningú m'imagino, no sé com dir-ho si ja costa... esclar, el fet de treballar amb una, amb una màquina, jo crec que no, no, no passa res, no passa res. El problema, si en cas, és, és el tractament d'això, de de dels, de dels químics, eh, que, dels productes aquests químics, eh, això sí que ha fet molt i molt de mal. Jo, per exemple, recordo abans, eh, per exemple, aquí al bosc hi havia, hi havia conills, hi havia conills, per què hi havia conills? Perquè cada casa de pagès, doncs, eh, cultivava els camps. I els conills el que fan és menjar, els agrada anar al camp a menjar. A menjar. I, esclar, al desaparèixer les cases de pagès han desaparegut els conills. que ara prou feines, hi ha conills. Salvatges, sí, havia... eh, diu? Sí, sí, no, no, eh, salvatges, sí. I eh, hi havia tot, molts d'animals, hi havia guilles, hi havia eh, moltes aus, hi havia todons hi havia garces, gatges, quirols... I ara, de tot això, veus poquíssim. Veus poquíssims animals, ara, salvatges. Per què? Perquè no troben, no troben l'ambient per, per subsistir. Eh? Vull dir, s'han mort o han desaparegut. I sí, sí, ja eh? quasi queden els senglars. El senglar, que que és una, sí que... una plaga impressionant, això. L'altre extrem. Cabirols <coughs> sí que se'l se se poden els... veure, poquets, però... Que els senglars, per exemple, veus, també han sortit perquè s'han embrutit els boscos. Abans els, els boscos eren molt nets, perquè la gent de pagès els feia servir per pasturar els animals, a mm. les vaques o a les ovelles o cabres, i després el, el no netejar-se, què ha passat? S'han emberdissat, s'han embrutit moltíssim, i ha estat un lloc ideal per poder-hi viure els sanglans, que ens fan molt i molt de mal, perquè tu sembres un camp, i l'endemà te'l pots trobar totalment destruït, o sigui, tot esgarrapat de, de, de, del senglar i que s'ha menjat les llavors, dir que Una cosa ha portat l'altra, m'entens? Que abans era molt important que estigués el territori ocupat, les cases de pagès, era molt important perquè conservaven aquest ecosistema que deies ah, abans. Sí. Mm. <coughs> molt bé. Um, et sembla que, que sortim fora, Joan? I, sí. I ens expliques una mica... El, Um, on... expliquem una sí, mica on som i com és la casa Vostre, ho explico també una mica des d'aquí llavors veiem. Vale. Bueno, pagès normalment clar, hi havia les quadres dels animals mm. eh, que ja te'ls ensenyaré era un lloc doncs, que, bueno, que podien eh, els animals a l'estiu que és quan hi ha l'herba verda sortien a pasturar però a l'hivern, tota la part d'hivern es havien de tenir dintre i en fi, cada, cada vaca tenia el seu lloc i allà els hi havia de de donar el menjar cada dia, al matí i al vespre, el menjar que havies recollit a l'estiu, que el guardaves a les cabanyes. La cabanya era un lloc que servia per guardar el, el menjar de, que recollies a l'estiu per donar l'hivern al menjar, al bestiar. Aquestes bol boles de palla, no? Que bueno, abans mare, tampoc o... era així. Abans, <ríe> en, un, en un principi, eh, el menjar estava a granel, o sigui, eh, el falç... La, la l'herba, tot això era granel, o sigui no, no, no estava, no hi havia embaladores al principi, i després sí que van sortir, oh. que va ser un altre bens impressionant. Te'n recordes abans es feien pallers sí, el pilant, paller, el anaves apilant a fora mm -hmm. i, i, i bueno, es feien en una forma cònica perquè escopís l'aigua quan plovia i, i, i allà hi guardaves el eh, el que podies el guardaves a la cabanya i el que no feies un paller fora mm. igual com batien la palla també es feia un altre paller abans les cases de pagès cada casa veies un paller o dos depèn de, mm. de la quantitat de menjar que tenien mm. i, i bueno, això, eh, això era la part de la, de, de la cabanya i la part de la, de la quadra llavors també hi havia vies de tenir fora normalment les cases de pagès i solia haver una bassa perquè per veure, per veure el bestiar cada dia els vies d'engegar de, fora, res, mitjoreta horeta, perquè tots anessin a beure aigua, clar. Vull dir, mm. sí, o sí. això, o portar-los a dintre amb una galleda, però normalment les deslligaves i sortien a fora una estoneta i, i bevien aigua. Llavors, eh, hi havia el que era la vivenda, que, que bueno, hi havia la, la cuina, el menjador i les habitacions... Això, la cuina i el menjador i tot això solia ser baix i el rebost. I a dalt hi solia haver eh, els dormitoris. I més amunt, al almenys aquí el sesquet, a més amunt, a dalt de tot, hi ha el, el graner, que era la part més alta, la part més ventilada, la part que circulava més els aires, perquè el gras s'assequés. Mm -hmm. Quan hi posaves el blat, o la civada o l'ordi, o el blat de moro, això necessitava no posar me gaire gruix, el posaves a terra i es havia de secar, havia de d'assecar, mm. i esclar, havia, el havies de posar en un lloc ventilat perquè, perquè això passés, no? I bueno, llavors hi havia el galliner, hi havia la corda del porc, hi havia, no sé, cada, cada animal tenia, tenia, diguéssim, la seva estança, no? Cada, cada part de la casa tenia la seva utilitat, això volia dir. Mm -hmm. Les ovelles tenien, en dèiem, el corral, corral de les ovelles, mm -hmm. I les quadres en deien, bueno, la corda de les vaques, la corda del porc, el gallinet... També, també hi havia tota una sèrie de noms que, que bueno, també la, la, els noms també han anat canviant, eh? Vull dir que, no sé, ara, ara parles d'una granja. Abans es parlava d'una casa de pagès, per exemple, no ho sé, és... Tu em dius Masia aquí del Sesquer o, o el dius...? Com... El Sesquer, no, no, el, el, Sesquer. el Sesquer? Sí, el Sesquer, però ho asseques però el, el concepte de Masia o de Mas, si sí bueno, que no et servir? Mas, no. O que sigui, tu quan parles de les cases de pagès eh, parles de... no dius Mas Mas el Durant o Mas la Carrera o Mas el Sesquer, dius el Sesquer, la Carrera la Casa Nova o el Grèvol, o bueno ho dius així. És... Eh? Mm. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Doncs vinuenm estem... aquí a... A les... Estem aà la... sorttim de la cuina per l'esglavó. Sí. dal hi ha altres habitacions. Molt bé. Aquí hi havia el menjador, el menjador, de... bueno, el menjador de cada dia, no. Aquí hi havia el menjador de quan, quan es feia alguna festa, com podia ser, com podia ser per exemple, el matà del porc, o quan t'explicava abans que, que venien a menjar els segadors, els que el dia del batre, o la festa major, que hi havia més gent... Aquest era el menjador. La eh? sala gran, no? La sala gran, sí. sí, sí. Veig aquí la, les dues finestres. Ah, sí. Estem just davant del... Del castell d'Hostoles, Ah, això sí. el castell d'Ostoles. El... La, la part est, allà on surt el sol, uh -huh. eh? que mira, que es veu tot Rodocorba, el castell d'Hostoles. I abans es veia molt i molt bé el poble de les Planes des d'aquí però ara ja veus, han crescut moltíssim aquests roures i no deixen veure res Clar, allà el... des d'aquí es veia la carretera com pujaven els cotxes mm. i, i el tren quan hi havia el tren de fum també es veia des d'aquí, quan érem petits mira, mira, mira, ja puja que el pas... tren sí. de, el tren de Girona a Olot ah, sí, el tren, del de, carrilet aquell sí. I, i bueno vull dir que es veia molt i molt bé eh? que estava tot molt net i molt despejat els boscos i ara ja ho veus, està tot tapat Bueno, s'intueixen per allà una mica les taulades de les sí, cases de les Planes. Sí, les cases de les Planes, però no. I, el no, que, no. I el castell realment està que quasi el podem tocar i estem... Sí, estem quasi a l'alçada la, de, de, del castell, sí. que el, està, doncs, a res. En línia recta serien 300 metres. Sí, no sé. Eh? No, no, una mica més. Una, una mica més, segurament, però... Però, bueno, el tenim aquí molt a prop, sí. Sí, sí. Tanquem? Sí, ja comença a fer fresqueta. L'altra habitació. una habitació i aquí dormien els avis, me'n recordo, els meus avis. I, I aquí al costat, els meus pares, una habitació. Trobo que té moltes finestres aquesta casa, eh? Perquè les cases de camp d'abans no tenien tanta, tantes obertures. Bueno, és que aquesta casa, és clar aquesta casa el meu pare explicava que la varen comprar eh, l'any 29 el 1929 i, i bueno, després hi varen fer moltes obres eh, vull dir que aquí fora hi ha un rètol, aquí a la façana de la casa que posa 1944 mm. vull dir que la varen tot això bueno, ara no podem dir que sigui nou però eh, uh, em refereixo que és una casa reformada mm. eh, que moltes doncs conserven Uh, jo que sé uh, que poden, poden conservar la mateixa estructura de fa 300 anys cases de pagès en canvi aquesta la varen, la varen, la varen retocar bastant eh? abans em deies que, que hi havia unes escritures on constava que sí, havia... l'any 1010 em sembla o 1020 no recordo que, que, que ho va trobar doncs, en, uns, en uns documents antics ah, en, aquest... el en mil anys doncs, especialment els últims segles, Lògicament s'ha hagut d'anar al restaurant perquè per sí. per s'aguantés, no? Sí, igual que aquí a la torre, la torre també hi existia, de fa ah. molts i molts anys, 100 anys, eh? La torre és la, la masia veïna? La sí, la veïna, mateix. sí. Anem a l'habitació del costat. Aquesta és l'habitació, aquí dormien els meus pares. Eh? Aquí van néixer tots els, els germans, aquí. <laughs> aquí mateix. deixat, sí, sí. Quin, sí. any, quin any vas néixer tu, lloc? jo? vaig néixer l'any 48, ara en tinc 71. L'any 1948. Sí, sí. I mira, aquí... Aquí era el, el, el niu, el niu de la família. Bueno, ara torna, no? La gent torna a fer els parcs a sí, casa, els parcs naturals. Sí, però poca gent, poca gent, em sembla. Sí. És més segur anar a l'hospital. Aquí una altra petita. Aquí me'n recordo que havia dormit, jo... I el curiós és que aquí al teulat... Aquí a sobre hi ha el teulat de... Hi ha el teulat, o sigui, no hi ha res més a sobre. I me'n recordo quan plovia aquí, ostres... Estaves la mar de bé dins del llit, senties l'aigua com que havia les teules, no? I estaves allò ben calentonat al llit, i festa. L'única cosa que a vegades feien un tormentes i també... O sigui jo, jo me'n recordo haver passat por les tormentes feien unes tormentes enormes abans i aquí era final de línia i, i pataven els fossibles o sigui eh, que havia com un, com un llam o no sé què, alguna xispa i pam, saltava tot i bueno, semblava que que, que es que havia d'acabar el món no? i es, havien passat por, me'n recordo eh? sí, sí bueno, una pedregada d'aquestes se sí. sent molt no? la teulada molt, sí aquí ho veuràs molt. Bueno, aquí hi ha més habitacions. Vale. I aquí dalt hi ha el graner. Jo què et deia. Ah. I vols pujar o no? Va, vinga, sí. Sí, doncs pugem. Aquí convindria una neteja. Es va posant pols, pols. Bueno, és un... Estem ah. ja dalt de tot, però... Per és tot. És molt alt, o sigui, el sostre aquest... Fet, sí, bueno, no és allò que t'hagis de jupir. No, no, t'has de jupir, no. I aquí era allà el graner, o sigui, el, el graner. Eh? Uh -huh. Aquí ha els dipòsits de l'aigua. L'aigua que ve, que es veus, és una altra cosa curiosa. Aquí tenim un ariet que porta l'aigua d'una font cap aquí. Uh -huh. I un ariet és un aparato que funciona sense energia eh? o sigui funciona amb aigua amb la pròpia força amb de l'aigua la for la doncs eh, ve de la font cap aquí va bombant, va bombant i contínuament ara mateix està vinguent eh? Vull dir... mm. i aquest Ariet ja fa cap a 80 anys que està que està muntat imagina't també s'ha hagut d'anar canviant, anar a restaurant però fa 80 anys que funciona Vull dir que meu pare també ho va fer molt bé sí, sí i quí deies que, doncs, les plantes per secar-se i el grac quan, quan hi havia collita A quin diem l'assecador. A quin diem l'assecador. Uh -huh. Perquè veus aquí encara hi ha? <coughs> veus aquí aquestes puntes, dels cairats. Aquí s'hi penjaven els penjolls de blat de moro. perquè se saqués. Uh -huh. eh? És com I... la continuació de la teulada, però té l'obertura. Ah, això mateix. Que abans eren amarcades, algunes masies tenien les arcades. I aquí, ah, doncs, això mateix. Aquí té... hi ha una abertura molt gran perquè, perquè circuli l'aire. Eh? Sí, sí. L'important era això, que fos un lloc sec i que hi passés l'aire per secar el, el gra. No? Mirant al sud perquè tingui el sol tot el dia. Ah, exacte. Això és una altra cosa important. Normalment sempre les cases estaven encarades al, al sud, al, al migdia, perquè hi toques el sol, eh? Sobretot era important per l'hivern, és esclar. Eh? Bueno. Molt bé. Cuida el cap. Sí. Això Ui. té una porta molt, molt baixa, eh? Ja me la fotia, eh? Sí, si no t'aviso. Bueno, trobo que està molt bé, eh? Que, que, que per l'antiga que és, està molt bon estat. Sí, bueno, és el que t'he dit. Això ha estat restaurat, eh? Mm. això ha estat eh, esclar, això deu tenir eh, eh, doncs avui té 50 eh, 70 això té 80-90 anys vull dir que mm. no és, rel... relativament és, és una construcció sí. moderna, no sé com dir-ho no, mm. no és com aquelles cases tan i tan antigues. Sí. Però també té la part antiga, eh, que una part que no es va tocar, mm. que conserva l'estructura tal com era. Sí. Mm. Aviam. Molt gran. Així és. és com... És ben gran, eh? Sí, home, és gran. Qu Quants hi havíeu viscut aquí? Em deies que sou sí, ja. cinc germans... 9 persones uh, què 9 persones? 10 persones havien viscut Cinc germans els, els pares, els avis i un, i un cosí érem 10 10 persones yeah. passem un altre cop per la, per per la, la cuina i arribem a, a fora arribem a l'era, això és l'era aquí, aquí hi havia l'era que era el lloc on es batia Uh -huh. uh, es batia el gra eh? per això ja l'ha dit aquella bueno, que diu Quin... si no vols pols, no vagis a l'Era <laughs> uh <-huh. laughs> perquè era el lloc doncs el dia del batre aquí havia, de veritat que hi havia molt i molt de pols no? uh -huh. i si t'hi fixes el terra ha de ser molt pla perquè és clar el gra quan es batia en bestiar, el gra quedava aquí terra i llavors no podia ser un lloc de terra, si no havia de ser uh -huh. un lloc de, uh, de porla asfaltat, diguéssim, perquè no es perdés el gra. Eh? Uh -huh. I aquí hi ha les cabanyes, el que et deia abans, aquí veus? La part de baix hi guardaven les eines i a dalt s'hi guardava els, el menjar dels animals. Són com els pallers, no?, que també en diuen, sí. o la cabanya, paller... Bé, bueno, el, paller... no bueno, el, el, el paller, el paller era allò que hem dit abans que es feia un piló d'herba que tenia aquella forma cònica, uh -huh. allò és el paller. Vale. Sí sí mantens I això bueno, això és el, sí, que, sí, correcte, el que dèiem aquí, no? Correcte. I aquí en la cabanya, no?, que era allà on s'hi guardava el, el menjar del bestiar. Eh? I allà hi havia el corral de les ovelles. Ara hi tenim gallines. Aquí és on teníeu les ovelles? Sí, aquí hi teníem vale. les ovelles, sí. Ara hem canviat i ara hi tenim gallines. I aquí donem menjar als gats i... Uh -huh. <laughs> unes navalles sí. i unes petxines. Veus? Ah, aquí va ja Mira, la nau amb... Fa ple de gallines. Amb les gallines? Sí. Molt sí, bé. sí. Veus allà, hi havia la rastellera, que és allà on t'hi posàvem el menjar de les ovelles. Uh -huh. Aquí, veus, allà continua. Sí. Esclar, quan se'ls donava menjar l'hivern, hi havien de quebre totes i... I se'ls hi posava allà Rampret, amb una rastellera. Eh? Quantes veïnes hi ha aquí? Aquí, no sé exactament. No sé, la meva germana és la que ho porta, això. No sé, no, no en tinc ni idea de quantes n'hi poden haver, de veritat. 8, 30, 40, 50, 50, sí, no sé, podria... 80, 90... Hi més de 200. 100, 100, 150, 200 o així, més o menys. 200 Pot ser, sí. Podria ser. Estan ben grosses, eh? sí. No fan molt xivarri, no? No, no, no. No, no. Desaviat són silenciosos, ja. Sí. Eh? Bueno, ja saps que avui en dia, clar, o sigui, com que veiem aquestes naus que hi ah, sí. de milers i milers de Exacte. de gallines, ara aquí sembla que són poc, però Déu-n'hi-do, sí. són unes quantes, també. Veus aquí, això era una mola, una, una mola per, per esmolar els volants i tot això. Les eines. Això, no. les eines. S'anava fent rodar Posava aigua aquí, un nava rodant i l'altre amb, amb el volant, el posava aquí sobre i el nave esmolant. Uh -huh. eh, perquè tallés molt bé eh? sí, sí. Ja hi teníem el galliner. La casa de petita casa petitona Veus que dal hi ha com una, com una gallina de, feta de no sé què de, ah, sí. de, de, de una material. Escultura, sí. Sí, una escultura petita. Volguem dir, dir, aquí és el galliner? L'indicatiu. Sí. Molt bé. Podien sortir fora, veus que sí. està tot ballat. Qui hi havia abans i l'estiu, per protegir-se del sol, hi havia ballaners o... Mm. Mira. I aquí podien sortir. I té aquest arbre tan curiós, no? Sí, un, un freixa. Ah, Això és un freixa, ah, sí. Ah, vale. Sí, sí. Ja fa molts anys que hi ha és aquí. Sí... Un Freixa. Un Freixa, sí. Molt bé. I ara estem just davant de la casa i veiem un altre cop el... El castell aquí davant mateix, sí. Eh? El castell d'Eustoles. Els veïns, aquí la torre. La torre. Eh? Que també està ben a prop. Molt hi ha una altra casa, que és el Rigall, se'n diu, allà baix de tot. Que jo des d'aquí la veig, tu potser no, perquè tens aquest arbre davant. Ah, val. Veus, allà baix? Sí. Eh? I bueno... El Rigall, molt bé. Allà dalt hi volcà de Sant Marc. El aquella, volcà de Sant Marc. Aquella muntanyeta d'aquí dalt. Eh? I el, després hi ha el Puig Roig. El Puig Roig, sí, és queda aquí. Eh? Just d'aquí. Sí. Just aquí davant, sí. Des d'aquí es veu. Això d'aquí, això d'aquí és el Puig Roig. Veus que puja? Sí. Doncs això és el Puig Roig. O sea. Esteu just al on on el cràter es devia obrir i va fer la, aquesta vall. La lava, segurament, sí, o sigui, sí. Damunt de la, de la, la lava va, va passar per aquí? Sí, sí, bé, bueno, més que tot, o sigui, uh, la, de, la de Sant Marc, més que tot, va passar per allà, per als camps camp rois, que se'n diuen, hmm. Òrtigarroges, sí. i fins a la Riera, fins allà baix la Riera, tota, sí, ve... la, tota la colada de lava del es basal. Veu, sí. Sí. Que hi ha just una casa enmig, no sé com se diu aquella casa, oi? En... Està com entremig del... del... Bueno, sí, concrets. hi ha... Sí, la casa nova de la Rovira, es deu dir, ah, suposo, sí. Sí, sí. I aquí al Puigroig hi ha una pedrera, <coughs> hi ha una pedrera que abans hi havien fet eduquins, saps, els eduquins dels de... carrers. Sí, sí. Doncs eh, encara hi ha un, un rètol, si un dia fas la visita, hi ha uns rètols allà que ho explica, fins i tot hi ha una foto, una foto de, de quan es treballava allà, que la varen aquesta foto es va trobar allà al casal del volcà Enzolot. Hi ha una foto de, de que es veu 14 o 15 homes, com estan treballant, estan picant la pedra. Eh? Sí sí. I, i això està tan a prop dels volcàns, tu creus que es nota, Joan, o no? No, no, no, no, no notem res, no ho sé. No, no em refereixo erupcions perquè, evidentment, això ja fa uns no, no. segles i estan ben tranquils, però... No sé, no sé que... O una energia especial o... No, no, no, això no, no, no es nota res, eh? El que sí que diuen que, per exemple, que les pastures d'allà de... dels volcans doncs, són bastant bones, que agraden molt bestiar... I, bueno, dir, però, però per altra part no és una terresa, vu dir que. No. La, la terra sí que és més vermellosa. <laughs> la terra més clar, és vermellosa, està cremada en la greda, sí. Eh? Mm. però, però no, no. És una terra porosa. Per exemple, abans deien que era una terra molt i molt bona per fer-hi fer fesols, per exemple. Mm. Això sí que jo ho, ho sento a dir de la gent del poble, la gent vella. I, i bueno però, però per altra part això de cap tipus d'energia tot això res eh? no sé, ara per exemple s'està parlant de la geotèrmia sí. que hi ha, hi ha alguna casa ja que funciona així la calefacció eh, que, que van a buscar calor no sé quants metres avall i és clar si hi ha un, un, un volcà doncs es veu que Uh, troben la temperatura més alta que no pas un altre lloc, que no que no hi hagi, uh. que, que no hi hagi el volcà, això. Bueno, això jo, és, jo sé que hi ha una casa aquí a Sant Feliu, doncs que ho tenen això, no? la calefacció amb geotèrmia. I sí. no cura que això horeu d'investigació sí, de la geotèrmia. Sí, bueno, això més que tot és per Europa sí que es veu que està molt desenvolupat això, que és per, bueno, per abratir, diguéssim, l'energia. Si, jo què sé, si 50 metres eh, de profunditat està a eh, 20 graus la terra i fan passar l'aigua per allà eh, i ja s'escalfa, imagina't, llavors de, de 20, ja la tenen a 20 i per arribar fins a 60 doncs és més fàcil que no pas de 0 a 60. I, mm. Mira, és una manera d'estalviar de, de, energia. Com, com les aigües termals, no? Una mica. Ah, exacte, una cosa... sí, sí. És que és més aviat això, una cosa així. és Aprofitar l'escalfa de la terra. Ah. Escolta'm, Joan, ja, ja que emetrem aquesta xerrada per la ràdio, em deies que en, havíeu estat buscant gent per algú que volgués que interessat amb la casa, però ja heu trobat Sí, sí, no, no, ja, ja, ja està, està, sí. Això ja està solucionat, sí. Mm Hi -hmm. hem trobat gent i... I, bueno, nosaltres continuarem aquí amb la casa però les terres i les pastures doncs, ho, hem, ho hem arrendat amb un, amb un altre pagès sí, sí. Uh -huh. perquè uh -huh. continuï l'activitat eh? molt bé Valent? doncs uh, ja seguirem no, serrant ens, sí, ens, sí. Veiem, veiem ja ens veiem per aquí veient, sí, <ríe> i bé. si cal doncs un altre dia doncs podem tornar a fer una altra xerrada amb molt de gust eh? doncs, moltes gràcies Joan no, no hi ha de què vale, fins un altre dia adeu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 Doncs aquesta ja era la xerrada que vaig tenir amb en Joan Montéis Colom, del Sesquer, d'aquí de Sant Feliu, de Pallarols, aquesta setmana. I així mateix doncs, l'heu escoltat. Bueno, us haig de demanar disculpes perquè hi havia unes interferències. No sé si era el meu, el meu telèfon mòbil o el del Joan, però hi ha hagut unes quantes interferències del celular eh, durant l'entrevista i bé, per sort érem breus segons però us haig de demanar disculpes perquè doncs s'han de pagar els mòbils i allunyar els mòbils de, de la gravadora digital quan, quan es fan enregistraments perquè no passi això bueno, en qualsevol cas jo que s'escoltava bastant bé, prou bé i com doncs, heu escoltat, si estàveu eh, seguint aquesta xerrada els Sesquen està a Sant Feliu de Pallarols i també està just davant del castell d'Ustoles i precisament el castell d'Ustoles és un dels protagonistes de la història que us llegiré a continuació que és la dels remenses Són les 6 de la tarda passeu un minutet de les 6 de la tarda d'aquest diumenge 8 de desembre que abans us he dit 1 de desembre que no sent sé en què estaria pensant avui és 8 de desembre i aquí estem, a Ràdio Les Planes, en directe, des del 107.7 de la freqüència modulada, ens podeu escoltar a la Vall d'Ostoles i al món sencer, pel mundo entero, a radiolesplanes.com. Els remenses. Amb aquest nom eren coneguts els pagesos subjectes a la terra que no podien abandonar per alliberar-se de la servitud senyorial i els mals usos sense pagar una quantitat. Redemptione, fixada pel senyor sota pena de severes sancions. Per aquest motiu se'ls anomena també homes de remensa, és a dir, els que havien de pagar per redimir-se. Sí. La remensa a Catalunya és l'adscripció a la gleva del dret romà. Els remenses són a Catalunya els servents de la gleva del feudalisme. Els adscrits de la gleva, Servi Terrae, n'eren una pertinença, com un rec o un arbre, i seguien la sort de la terra quan el predi era alienat. A més, es veien afligits pel que s'anomenaven mals usos i per tota una lletania de prestacions oneroses i gabelles abusives. No obstant, l'excripció a la gleba fou per al temps, en un món fonamentat en l'esclavatge, una conquesta i un guany. En definitiva, l'home preferia aquest esclau de la terra que d'un ésser consemblant. Puig que aquella, amb la servitud, li donava la seguretat personal i familiar, que l'home moltes vegades li havia refusat. No s'oblidi que en els temps medievals la humanitat, com diu Balari i Jovany, preferia la seguretat que necessitava a la llibertat que desconeixia. La sèrie d'abusos i depredacions inherents a la servitud de la gleba es poden classificar en dos grups, les mesures vexatòries per la dignitat de l'home i les que eren càrregues pecuniàries. Respecte al primer, vulgarment dit dret de cuixa, si es practica a Catalunya en el seu sentit estricte, devia ser-ho en la més alta edat mitjana, com a acte propi d'algun baró tan atrós com brutal. En canvi, sembla que perdurava d'una manera simbòlica segons es dedueix del que indiquen els textes. Així, el projecte de concòrdia de 1462 proposat per la Generalitat de Catalunya i el Consell Barceloní encapçala el capítol 8 en aquests termes que el senyor no puc dormir la primera nit amb la muller del pagès. Según Hinojosa, estas prácticas, comprendidas vulgarmente bajo el nombre de Derecho de Pernada, no existieron como tal Derecho en Cataluña. Ni la ley escrita ni la costumbre las autorizaron. Els mals usos fonamentalment eren sis. Remensa. El senyor s'apropiava d'una part dels béns del pagès que moria sense testament. Si no tenia fills, es quedava tot. Si tenia esposa i fills, solament la tercera part. Si tenia fills, però no esposa, la meitat. Aixurquia. El senyor s'apropiava de part de l'herència del pagès que moria sense fills. Arcia. Indemnització que el pagès havia de pagar al senyor en cas d'incendi de la finca. Firma d'espoli, el dret que cobrava el senyor per autoritzar la hipoteca dels béns del pagès com a garantia de la dot de la muller. Cogúcia, el senyor es podia apoderar dels béns que tingués la muller del pagès en cas d'adulteri d'aquesta i la proporció variava segons si el pagès n'era consentidor o no. A part d'aquestes, que eren fonamentals, existien una sèrie de servituds personals, tributs i monopolis. Els personals consistien a traginar, iaurar, sembrar, famar, cegar i batre les terres del Senyor, reparar els camins i el castell, fer el servei de guaita, quan era cridat, etc. Els monopolis implicaven que s'havia de moldre el gra, el molí del Senyor i llosar les eines a la ferreria senyorial. Un altre tribut humiliant era el de la flasada del cap de casa, que el senyor exigia a la família del pagès a la seva mort com a dret d'enterrament, a més de l'alèxia donatiu al senyor en testament. Les servituds variaven segons els llocs i els costums. El didatge era l'obligació de les pageses Lactants de criar els fills del senyor si la senyora no podia o no volia fer-ho. Els fills i les filles del pagès havien de servir de franc al castell. A més, el pagès havia de pagar els tributs següents, el del delma, el 10% de la collita, la tasca, una onzena part de la collita després de pagar el delma, El cens generalment en metàl·lic. En cada baronia canviaven les condicions. Així, en algunes, trobem els ous d'estor pels ocells de caça o el pa pels gossos de caça del senyor. Però el més greu era el ius maletratandi, que autoritzava el senyor a maltractar el, el pagès sense necessitat de justificació i que prohibia el pagès acudir als tribunals reials ja que les corts formades pels senyors ho havien decidit i ratificat d'aquesta manera. Els senyorius a Catalunya, al segle XIV, es distribuïen de la següent forma a nivell demogràfic. Senyorius saglars, 29%. Senyorius eclesiàstics, 36%. Senyorius Reials, 31%. Senyorius Ciutadans, 4%. el sistema feudal. Des del segle 10, els comtes catalans havien consolidat la transmissió hereditària i la patrimonialització d'uns poders que havien exercit com a delegats dels reis francs. Més endavant, els seus representants locals, vescomtes i barons, van assolir una independència semblant en relació als comtes. Això va provocar que es creés una xarxa de poder que constituïen els principals nobles, comtes i vescomtes, seguits pels barons, els cavallers i membres de la baixa noblesa que, per la seva condició militar estaven lligats per una sèrie de pactes de vasallatge en detriment del pagès, subjecte a tota classe de serveis obligatoris i gratuïts, així com a una sèrie de censos, rendes i mals usos. Un exemple de com els senyors jurisdiccionals podien convertir en països diferents tres valls veïnes: la Vall de Bas, governada pels vescomtes de Bas, Empúries i Cabrera; a la Vall d'Hostoles, els Cartellà i els Rocabert, a Santa Pau, el Santa Pau. és a dir, uns habitants veïns eren, com estrangers, amb usos i rendes diferents. Cap a les darreries del segle XII s'observen els documents privats que es lliuren als senyors a la venda dels seus alous o masos una nova clàusula d'estil notarial. Us vencs els mas, amb totes les terres, cases i pertinences i amb els homes i dones que l'habiten i les seves redempcions. Els senyors no solament retenen els pagesos al el mas, sinó que per sortir-ne s'ha de pagar una redempció metàl·lic. És la remensa personal que afecta el pagès, família i descendència i, naturalment, l'import i concessió d'aquesta aquest, redempció depenia de la voluntat del senyor. Els senyors, en qüestió d'un segle, havien avançat molt en l'organització de la seva senyoria. Tenien militars, jutges, batlles... Declaraven amb els seus bans noves imposicions i serveis i aplicaven la justícia. Eren senyors totals i en el segle XII l'autoritat del Comte de Barcelona és molt llunyana i ell mateix té molta feina a organitzar els seus dominis. Uns auxiliars valuosíssims dels senyors en aquell segle foren els notaris, activitat que no era exercida per a professionals, sinó per gent de l'Església, però que anaven coneixent, de fet, i amb l'experiència, d'una xarxa que indubtablement existia entre ells. D'altra manera, no s'explicaria la coincidència que hi ha entre escriptures de terres de la Garrotxa, l'Empordà o el Maresme posem per cas. No coneixíem bé el dret feudal, però aconseguiren que les escriptures fossin una definició total de la situació dels pagesos conduïts a una servitud personal molt propera a la marginació social. Un document de l'any 1207, atorgat pel senyor Dostoles, ens aclarirà el que volem dir, i no és més que un exemple, entre molts altres, de diferents contrades. El dia 8 de les calendes de febrer de l'any 1207, Miró, senyor del Castell d'Hostoles, feu donació a l'abat de mer de 16 masos i una borda de la vall d'Hostoles, amb tots els ingressos i sortides, terres ermes i cultivades, masos, bordes amb els homes i dones, censos, usatges agravis, joves, traginers, qèsties, toltes i fòrcies, prestacions i serveis forçats, placits, establiments, serveis, adempriments, béns i serveis d'interès generals, cogúrcies, aixorquies, homicidis, intesties, caps re trencats, redempcions d'homes i dones d'obligacions, llenya i palla, cuixes de vaca, gàrguegues, etc. Aquesta és la donació, però el seny. d'Hostoles encara es reté per a ell els drets de molí, baremes i ús del castell d'Hostoles que implicava l’obligació dels serveis militars d'Ost i cavalcada. La barreja de conceptes és total, drets sobre la terra, amfiteútics, feudals i militars. Figuren sense cap ordre, però hi són i recauen sobre la deprimida renda pagesa. Res s'escaparà del control dels batlles, que són molt rigorosos, amb l'afegit que també passarà el senyor rector per demanar els delmes i primícies i altres drets menors. Arribat l'any 1283, es tancarà l'escletge que quedava el pagès. En les Corts de Barcelona, la noblesa i l'Església arranquen el comte rei Pere II, la Constitució, entre cometes, en les terres o llocs, tancament de cometes, que proclama la redempció obligatòria dels pagesos que canviïn de domicili en els territoris on es costum redimir-se, la Catalunya vella. Ara el pagès tampoc podrà traslladar-se a llocs o viles reials sense redimir-se prèviament. Redempció, mals usos, drets de maltractar, tanquen el pagès dins del cercle de la servitud. Ara ja ningú es recorda dels mesos lliures del segle X. Els senyors no tenien límit quan a la propietat dels seus homes propis l'any 1292, el famós Guillem Galceran de Cartellà, senyor d'Hostoles, dona al militar el seu servei, Dalmau de costa, pels molts i grans serveis que d'ell ha rebut, a Bernat Estanyol de la parròquia de Cugolls, és a dir, la seva persona i tota la seva prole que naixerà i tots els seus béns immobles. Immediatament, Bernat Estanyol es fa home de Dalmau de Clota i li redt homenatge. L'època de les calamitats. Un xic abans del segle XIV, concretament l'any 1333, comença l'època de les calamitats, lo mal any primer, entre cometes. Nous i greus problemes s'abatran aba, sobre la societat, afectant a tothom, però especialment els elements més dèbils, els masos petits. Carestia, fams, males collites, ja comencen a fer estraix, però res comparable amb les epidèmies de pesta negra que afecten tot el sud d'Europa i causaren grans mortaldats a la vall d'Ostoles. També en coneixem els detalls. L'any 1329, un document ens fa saber el nom... De 297 masos i bordes que hi ha a la Vall, un cens del rei Pere el Ceremoniós, datat al 1359, fa constar l'existència de 118 focs, dels quals hem de restar 30 focs de famílies que viuen a la cellera, a Pobla Nou de Sant Feliu de Pallarols. Queden per 88. La pesta havia afectat 209 masos que erms i abandonats. És l'episodi dels masos rònecs que agreujarà considerablement les diferències entre senyors i pagesos. Els senyors perden moltes rendes. Els pagesos revaloren el seu treball per la manca de braços, però els nous establiments de masos rònecs, molts d'ells han passat a mans dels senyors crearan molts conflictes i greuges conseqüència de drets d'ocupació que els pagesos creuen tenir, que xocarà amb el dret senyorial a disposar, de nou, de les terres abandonades. La revolució no violenta. Com veiem, el món dels pagesos estava en plena ebullició i aquesta època, en referim als anys 1430-1450, la podríem classificar com una etapa revolucionària, no violenta. Han escollit la via de la informació, de la divulgació mitjançant la formació d'un gran sindicat i en darrer terme, si els senyors no volen entrar en raó, la demanda judicial davant de la Casa Reial. El segle XIV presenta un panorama desolador pels pagesos amb un agreujament de la pressió senyorial tant pel que fa a la prestació de serveis forcats com a les rendes de la terra com a l'exigència mateixa dels mals usos que ara els pagesos en llur demanda han agrupat en les sis següents Inastia, Aixorquia, Cogúcia, firma d'espoli violenta, àrcia i la redempció personal, com hem comentat abans. L'any 1448, el rei Alfons, des de Nàpols, va dictar, a prec dels pagesos, una reial providència en la que permetia reunions de rústics per tractar de la supressió dels mals usos i recaptar fons per pagar al rei la seva intervenció. Amb aquesta finalitat es constituí un gran sindicat pagès que durant el bieni 1448-1449 tingué solament en el bisbat de Girona més de 300 reunions amb la limitació que en cada una d'elles el nombre de masos assistents no podia ser superior a 50 i que havia de ser controlada per un oficial reial. la reunió a la Vall d'Ustoles tingué lloc el dia 9 de novembre de l'any 1448 i assistiren 10 pagesos de la parròquia de Saniscle de Coitort, 3 de Sant Miquel de Pineda, 8 de Sant Feliu de Pallarols, 4 de Sant Cristòfol de les Planes, 5 de Santa Maria de les Encies, 1 de Sant Pere Sacosta i 9 de Sant Cristòfol de Cubois la reunió tingué lloc a la plaça de Sant Feliu de Pallarols, segons consta en un lligall conservat a l'arxiu històric de la ciutat de Girona. I potser alguna d'aquestes persones assistents en aquesta reunió del recent nascut sindicat Remensa podria ser algun familiar del Sesquer, la casa que hem visitat avui gràcies a en Joan que ens ha obert doncs, les portes del Sesquer, en Joan Montells, i que hem pogut escoltar a la primera hora del programa. Per la seva part, la major part dels senyors i autoritats del Principat es mostraran disconformes en la reunió de pagesos i en cap moment volgueren dialogar sobre la qüestió de la suspressió dels mals usos. Les divergències entre les autoritats del Principat i el rei Joan II anaren en augment. Ja en el límit de la divergència i en unes cors convocades a Lleida, l'any 1460, les autoritats catalanes acordaren la creació de l'anomenat Consell del Principat, òrgan que es va atribuir majors funcions de sobirania, naturalment en detriment de les reials. El rei s'exilià a l'Aragó i les autoritats catalanes li prohibiren l'entrada al Principat i va quedar de primogènit l'infant Ferran, de regent la reina Joana Enríquez, segona esposa de Joan II. Aquests s'havia mostrat favorable als remenses mantenint la suspensió dels mals usos. L'enfrontament entre pagesos i senyors anava creixent i l'any 1461 els senyors intenten cobrar els mals usos però ara els pagesos no volen ni tan sols pagar els censos i tasques sobre la terra. La creació del Consell del Principat l'any 1461 assumí junt amb la Diputació del General tota l'autoritat a Catalunya i concretament la direcció de la qüestió remensa. Els pagesos Perdien el suport reial i la qüestió quedava pràcticament en mans dels senyors. Davant la contesa que es veia venir, els pagesos haurien d'escollir el bàndol reial. La primera revolta i la guerra civil, 1462-1472. Finalment, al febrer de 1462, la Diputació del General i el Consell del Principat acorden aixecar un exèrcit seguint la proposta del Comte de Pallars cap a la facció més radical dels senyors. La reina i el príncep Ferran no se senten segurs a Barcelona i viatgen a Girona. Allí la reina s'assaventa dels greus esdeveniments ocorreguts a la Vall d'Hostoles, Bas i Santa Pau precipitant-se els fets, s'entrevistar amb Bern Tallat, cap indiscutible dels remenses, i li confiar la defensa de la bandera reial. La sort ja està determinada. L'excusa de la fer remensa ha servit als senyors per aixecar un exèrcit i atacar la reina i el primogènit refugiats a Girona. Comença la Guerra Civil i la primera revolta dels remenses, és el mes de juny de 1462. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. I qui era francès de bern -Tallat? Doncs ara el descobrireu. Tornem enrere en el temps per fer la breu biografia de Francesc de bern -Tallat. 1420. La família bern -Tallat. Nosaltres, els Berntallat, vivíem al Vescomptat de Bas, a la Garrotxa. Érem una família important, amb treballadors al nostre servei i teníem una bonica masia. Un dels servidors era negre i es deia Moreno. El meu pare era veguer del Vescomptat d'en Bas, una mena de polític, alcalde i mosso d'esquadra, a l'hora. Feia de tot. 1430. Com nosaltres érem cavallers, vam aprendre, des que érem nens, a lluitar amb l'espasa, a muntar cavall, a tirar l'arc i la ballesta. També vaig saber, de ben petit, que uns pagesos es deien de remensa, és a dir, que si volien anar a viure a una altra senyoria, havien de pagar un impost als nobles molt antipàtic, la remensa. Per això es deien pagesos de remensa. Havien de pagar l'impost perquè els nobles... ...defensaven els pagesos d'altres nobles. Però els temps antics ja havien passat... ...i ara ja no era necessari. Els altres es deien pagesos lliures. Els remenses volien ser lliures. 1446... Quan tenia 25 anys, vaig conèixer una noia molt eixerida i ens vam casar. Estava molt content perquè tenia, després de la mort dels meus pares, la meva pròpia família. La meva dona es deia Joana Nové i era d'una família de pagesos de remensa, de Batet de la Serra, a Olot. No eren cavallers com nosaltres. Així, d'aquesta manera, ens vam casar un cavaller i una pagesa de remensa i vam tenir uns quants fills. 1448. Com els pagesos estaven tan amoïnats per ser més lliures i no haver de pagar la remensa... ...van fer moltes reunions per poder organitzar-se. El rei, al fons el magnànim, va autoritzar el sindicat Remensa... ...i cada poble va fer la seva reunió amb un notari que prenia nota. A Batet de la Serra s'hi van trobar 23 pagesos i al bascomtat de Bas, 74. Però a tota Catalunya van aplegar-se prop de 10.500 homes es va organitzar un dels sindicats més importants d'Europa. 1462. L'any 1462 hi va haver una gran guerra per tot el Principat de Catalunya, la Generalitat i els nobles, entre ells el comte de Pallars Hug Roger, Volien un altre rei. Aquest, Joan II, havia lluitat contra el seu fill, el príncep de Viana, a qui el poble estimava. Com que els pagesos volien ser lliures i els nobles no ho volien, els reis i els pagesos es van unir per lluitar contra els nobles i la generalitat. <totipos> Finalment, el rei i els pagesos van guanyar la guerra l'any 1472. L'última batalla va ser a Barcelona. Nosaltres, els pagesos de remenses, vam ser molt valents. Els de la Generalitat es van rendir i el rei els va perdonar a tots, menys Jaúc Roger, que va marxar fugint cap al Pallars. Però, finalment, el rei es va oblidar dels pagesos remenses i els va deixar de banda. No els va fer lliures. Els camperols seguien sent remenses i havien de pagar el maleït impost per si volíem marxar del mas. El rei, com era llest i sabia que jo ajudava els pagesos, em va ascendir més amunt que cavaller i em va fer noble, bascompte de la vall d'Hostoles. El rei volia que m'oblidés dels camperols i per això em va fer noble. Tant em volia recompensar, perquè havia estat el capità general de la muntanya a la Guerra Civil. Em va donar un gran castell, el castell d'Ostoles. 1475, Constantins. Però un dia, com els pagesos no estaven contents perquè encara no eren lliures, van anar amb en Pere Joan Sala i els nostres homes el veïnat de Constantins. Van congregar a tots els pagesos, tocant les campanes de l'Església, i els vam dir, a partir d'ara, no heu de pagar més per ser remenses. Els temps de la servitud ja han passat. Sou lliures. Si els nobles us demanen diners, nosaltres us defensarem. Aquest fet no va agradar gens als nobles i van anar a queixar-se el rei, Ferran II el Catòlic, que era el fill de Joan II, que ja havia mort. Al cap d'un temps, el rei em va treure el títol de bescompte i em va fer fora del castell d'Hostoles. La Joana, els nostres fills i jo vam anar a viure a una caseta al costat del riu que teníem al poble de Sant Feliu de Pallarols. El període de desconcert. La tensió social anava augmentant i el rei Joan II decidí donar un pas amb la finalitat de conservar l'ordre en especial a la zona més conflictiva, la de la muntanya. Crear el vescomtat d'Ostoles, que comptava amb una gran extensió de terreny i un gran nombre de parròquies. Era l'any 1474, i donar el títol de vescomte ha bantallat. En una reunió del capítol de Canonges, de la seu de Girona, el 19 de març de 1475, es dona ordre que els pagesos havien d'abandonar els drets que pagaven abans de la demanda de llibertat. A conseqüència d'aquest fet, i que el capítol exigia dels homes de cursar, uns pagaments que ja havien fet s'alcen en armes i demanaren ajuda a Berntallat, que els auxilià amb forces que baixaren de la muntanya. Aquests fets passaren l'any 1475. Després de la biografia, da Francesc de Bartallat, reculem enrèdera i aprofundim amb els fets de de la segona revolta ramensa. Bartallat s'anava costant a les posicions més radicals de l'ala més revolucionària remensa, un altre esdeveniment accentuà aquesta posició. Van en aquest clima d'excitació llançar la famosa crida de Constantins que, segons Vicenç Vives, acceptava el programa màxim de l'ala radical pagesa. L'Església contesta excomunicant els remenses i els senyors accentuaren l'esforç per tractar de cobrar els deutes endarrerits dels pagesos. Vista la perillositat de la situació, el príncep Ferran, com a primogènit, decreta l'any 1476 que els pagesos de la muntanya, depenents de Bern Tallat, quedaven lliures de les servituds. La mort de Joan II, l'any 1478, deixa sense resoldre el conflicte remensa i el que és pitjor, en ple desconcert general. Ferran II es troba en una situació extremadament delicada. Per un costat, atendre les peticions pageses que ell coneixia bé, per haver-les viscut de prop des de petit. Per un altra, no refusar la intensa pressió dels senyors encoratjats ara amb el canvi de monarca. Tan forta fou aquesta pressió que el 22 de setembre de 1479 atorga una pragmàtica sobre devolució de castells i jurisdiccions al patrimoni reial. I una altra, del 28 del mateix mes i any, en què restitueix a l'Eglésia tots els béns i drets que tenia abans de la torbació dels remenses. El 24 de maig de 1480, els abats de Ripoll, Banyoles i Basalú dictaran una provisió a la qual s'uní el Capl de la Seu de Girona sobre l'execució de deutes andarrebits. Precipitant-se els esdeveniments, ja que es tenia notícia de moviments de pagesos de la muntanya, Ferran II cedí i publicar la Constitució de d'Acords de 8 d'octubre de 1481 que revocava la sentència interlocutòria de 1445, restituïa els senyors en el pleníssim ús de les servituds i cobrament dels mals usos pas funestíssim que originar una segona revolta dels pagesos. Les precaucions reials anaran en augment el fet que Ferran II governés el principat des de Castella fou un problema afegit. Governant mitjançant un llogtinent no sempre tenia la informació detallada i precisa dels esdeveniments, però els remenses no estaven quiets. Una plana major de síndics incrementaran l'activitat per fer tornar el rei al seu costat. El 4 de febrer de 1483 es reuniren els síndics a cursar. Seguidament es designaran els homes que havien d'anar al rei. Aquesta comissió devanar a Berntallat que els acompanyés i tots plegats marxaren a Còrdova, on estava la Cort reial. Berntallat i els síndics negociaran i obtingueren del rei Ferran una autorització que permetia als remenses congregar-se amb la finalitat de tractar sobre l'alliberament dels mals usos i recollir fons per satisfer a les Corts deutes dels temps del fons al magnànim. Aquesta salvaguarda era un gran suport per la moral remensa i sentia molt malament tant a les autoritats catalanes del Principat com a la resta de senyors propietaris de masos remences. Mentrestant, Barntallat controla encara la muntanya i des del castell d'Hostoles proclama que el tindrà sempre pel senyor rei. És una resposta als senyors. El 22 de setembre, l'ala radical, Ramensa, no espera més i al mateix dia uns 400 homes comandats per en Pere Joan Sala de granollers de Roca Corba ataquen mieres on els oficials reials col·laboren en el cobrament dels censos entrerits. És un aixecament remensa molt seriós. Comença la segona revolta. Pere Joan Sala, cap d'aquest aixecament, és un home ideològicament molt apartat de barn tallat. Com hem vist, aquest darrer és partidari d'acabar el conflicte mitjançant un pacte amb el suport reial i, malgrat la seva radicalització, com hem vist en els casos de Corsà i Constantins l'any 1475, va optar més endavant per la via de la negociació. Sala que fou i obtinent de Berntallat en la primera revolta, presenta un perfil molt diferent. L'ala moderada de Berntallat accepta pagar els censos i altres drets de la terra als senyors, sempre que s'avoleixin els mals usos i totes les servituds. Sala, en canvi, no admet haver de pagar cap cens o prestació de cap mena, incloent els drets de propietat sobre la terra. És, per tant, un revolucionari total i nega el dret de propietat. La diferència entre els dos augmenta si els considerem com estrategs, caps directors de forces armades que han d'entrar en combat amb un adversari. Queda molt clar en la trajectòria de Bartallat que ell creu que la seva força està en els refugis que li proporciona la muntanya, tant com a terreny conegut com perquè representa una orografia difícil. Durant tota la Primera Guerra, 1462-1472, Vertallat organitza bé el seu territori i enquadra els vertallats en unitats organitzades. Farà sortides cap al Pla de Girona o de la Selva, però immediatament es retirarà al seu santuari, on sap que les dificultats són per l'enemic. Sala és un estratègic totalment oposat, surt de la muntanya i va lluitar el Pla. Hem de suposar que és el seu gran error. Fora de la muntanya seria, a la fi, vulnerable com a Xifou. La segona revolta dura poc, uns sis mesos que van del final de setembre de 1484 a les darreries de març de 1485 en els primers temps Sala va obtenir èxits comença per anar per terres de Vic, passa seguidament cap a Girona algun recorregut per l'Empordà el Maresme i el Vallès on tingueu notable èxit en l'aixecament dels pagesos. Aquesta segons molt ben detalla Vicenç Vives, tingué un final tràgic. El fet d'acostar-se a la ciutat de Barcelona posarà en guàrdia el Consell de Cent, autoritats catalanes, burgesia, etc. La ciutat decidia aixecar una poderosa tropa de cavallers i soldats a peu, molt superior a l'exèrcit remensa, que comptaria amb un miler de pagesos malarmats. El 24 de març se fou completament derrotat a Llarona, fet presoner i executat al cap de quatre dies. L'exèrcit remensa fou dispersat amb més de 200 morts i 200 presoners. La sentència d'Aguadalupe. L'habilitat del rei fou arribar a aconseguir que les parts oposades el nombressin àrbit, si bé el problema no es resolgué fins després de la Segona Guerra Civil i la desfeta dels extremistes, llegeixo textualment, i després de ferrissades i llargues negociacions. La sentència de Guadalupe estableix que serà d'aplicació només al Principat de Catalunya, Cal aclarir que tant a Aragó com a Mallorca hi havien hagut problemes no resolts amb els pagesos, els que no era d'aplicació aquesta sentència. En primer lloc, abolia els mals usos remensa. Intestia, cogússia, aixorquia, àrcia i firma d'expoli, així com el dret de maltractar. També els abusos personals, didatges, flaçades de cap de casa, pernada, etc. Els pagesos quedaven lliures de comprar per mutar o empenyorar els seus béns sense permís dels senyors. A canvi, devien prestar homenatge i pagar les tasques i censos al senyor, disposant d'un plaç de cinc anys per demostrar els seus drets. Els pagesos devien retornar als castells que havien ocupat, així com els béns que haguessin robat els senyors. Devem pagar els mateixos, i en concepte d'indemnització, la quantitat de 6.000 lliures. El rei condemna mort a 70 pagesos culpables d'assassinat, violacions, incendis i revoltes, que finalment seran reduïts a 12. Com a sanció general, a la resta de pagesos, remenses o no, imposa una multa de 50.000 lliures a pagant 10 anys, quantitat que cancela el pagament pendent promès pels pagesos al fons quart per la suspensió dels mals usos i que no havia estat totalment pagada. Com és natural, fou necessari establir un cens detallat de pagesos catalans, remenses o no, i la quantitat que corresponia a cada un. Operació molt laboriosa perquè, a més calien remunerar els síndics encarregats de la gestió i cobro, la qual cosa feu que les operacions duraran fins a la liquidació definitiva l'any 1501. Per fer més fàcil el coneixement de la sentència, es van fer impresos a distintes dades i a l'arxiu de la Corona d'Aragó existeix una còpia en català, possiblement de l'any 1487. En resum, el cas de justícia humana i social d'un problema agrari que durà gairebé 700 anys acaba amb una transició de tipus civil, que és la primera declaració jurídica a Europa de supressió de la servitud del feudalisme. Aquest resultat és un brillant a tot que situa Catalunya en lloc d'honor dintre de la història de la sociologia universal. Doncs fins aquí doncs fins aquí la lectura, aquesta selecció de textos que, que us he fet de la revolta dels remenses per entendre doncs, aquests mals usos i, i aquests drets de maltractament que, que tenien els senyors feudals i, i vet d'aquí doncs aquestes contradiccions i complexitats de la història que té la història en mayúscules perquè aquí veiem com els pagesos, eh, doncs es veuen forçats a triar i en lloc de triar eh, els senyors, que era qui els oprimia, trien, trien els reis. Evidentment que és qui, qui fa la millor jugada en, en tota aquesta guerra i aquestes penúries que hem explicat perquè, evidentment, doncs, els reis mantenen els seus privilegis. Però eh, els pagesos de remenses doncs, es veuen obligats a triar i com molt ben ha explicat a, a els autors d'aquests llibres, que a continuació us passaré a eh, titular, us diré quins llibres són, doncs uh, ens serviran també per poder seguir parlant i recordant doncs, uh, aquesta revolta remensa i aquest primer sindicat doncs, de, de pagesos a Europa, oi? Al segle 15. L'Eco de la Vall a Ràdio Les Planes. Abans dels llibres us dic els crèdits de la música. Hem escoltat en Jordi Savall aquest virtuós, estudiós i mestre de la música antiga a Catalunya, que toca molt bé el violoncel i que també doncs, va formar aquest grup internacional anomenat Esperion, que primer es va dir Esperion 20 l'any 1974, quan el va formar, i a partir del 2000 eh, es diu Esperion 21. Hem escoltat el tema Estela Splendens. Estela Splendens. Jordi Savall, per tant, doncs ha, ha sigut un dels uh, músics que hem escoltat, no només amb aquest tema, Estela Splendens, sinó també amb el tema Foliars d'Espanya i Les Boches Humanes. El meu francès és molt dolents. amb l'anglès em defenso molt bé, però amb francès no, i això es diu Les Voix Humaines, eh? que vol dir les veus humanes. Imagino en, en francès, com deia. Uh, ha sigut l'altre tema que hem escoltat de Jordi Sabay. Uh, això era un concert del 2014, Les Veus Humanes, i fòlies d'Espanya, un concert gravat l'any 2002. Estela uh, Splendens uh, apareix en, en un llibre que es diu El llibre vermell de Montserrat, que devia ser qui, qui fa doncs, la producció, i la gravació és de l'any 2016 a la Capella Reial de Catalunya. Que, sincerament, no em pregunteu on es troba la Capella Reial, perquè no ho sé. Doncs això, eh, la influència de Reis continua fins avui i crec que ha sigut molt interessant avui poder escoltar un descendent de als Montéis Colom, en Joan, eh, del Sesquer, que eh, té la casa just davant del Castell d'Hostoles, on Francesc de Bartallat va liderar aquesta revolta remensa que us he explicat avui, que potser alguns no coneixíeu, alguns sí, i que potser heu detectat que hi havia un canvi de to, un canvi de to en, en les lectures, i efectivament efectivament, així és, perquè he passat de... Eh, Bueno, ara, ara us ho dic, uh, un és un còmic que es titula Jo, Francesc de Berntallat, amb textes de Miguel Freixa Serra i il·lustracions molt xules, s'ha de dir, d'en Jordi Vila del Clos. Aquest és el que estava en primera persona i, i que doncs, representa que parla en Francesc de Berntallat i aquí és on ha canviat el to perquè és una mica doncs, més juvenil, diguéssim, oi? resumeix una mica, simplifica una mica més a la història. La cronologia era per anys. Les altres lectures que he fet és de del llibre de l'exposició «Els remenses, vern tallat i el seu temps», i que es va fer eh, una exposició que, que era itinerant, però que es va fer aquí la Vall d'en Bas, també, i que en aquest llibre doncs, recull tots els textos que, que es presentaven en els plafons d'aquesta exposició i, i que també doncs, eh, expliquen de manera resumida Uh, la història, més enllà de, dels plafons que que, podem, que que es podien veure en, en aquesta exposició que es va fer a la Vall d'en Bas uh, l'any 2000 devia ser ho dient així una mica a la Ba-Balà però que en principi doncs, hauria de ser una exposició que es va fer el 2000, un llibre molt, molt interessant perquè ho sintetitza molt bé l'altre llibre també molt interessant és el que va escriure en Joaquim de Camps i Arboix. És un llibre molt petitó de l'editorial Rafael Dalmau. És l'editor. I aquesta primera edició és de l'any 1960, la segona del 1988. Segurament jo tinc un dels pocs exemplars que deuen quedar d'aquesta segona edició del 88. Està molt bé aquest llibre que és petitó, que té... 54-55 pàgines però que doncs, és molt rigorós com, com heu pogut comprovar amb les lectures que faig i, i la he saltejat molt per no, no avorrir-vos eh? he intentat saltar-la per, per fer una mica més a amè i també tenim un moment que el vaig a buscar m'allunyo un metre del micro aquí el tenim ja heu sentit la, la roda de la cadira que m'ha portat fins al llibre francès de Bern Tallat, Capdill dels Remenses, que escriu Miquel Freixa. Aquest és bastant recent. A veure si ho trobo aquí, perquè no ho sé de memòria. Aquest és de l'any 2010, en la seva primera edició, publicat per Editorial Base. Aquest no l'hem llegit, el llegirem en un proper programa, però sí que us tinc seleccionat per aquí un text, que serveix per introduir la tercera part del llibre i que signa Jaume Vicenç Vives. I diu així, Aquest és un relat de gent humil d'un grup de catalans que mai pensà ni a ser ni a tenir història. Notaris, advocats, menestrals, artesans i pagesos, senyors arruïnats, buròcrates reials, desfilen per les pàgines d'aquest llibre amb les seves grans i petites passions. Això no obstant, a ells se'ls deu un dels fets més transcendentals de la vida de Catalunya en l'edat mitjana, la pau, el camp i el vital progrés d'aquella pagesia que ha estat la columna vertebral del país durant quatre segles. Bé, doncs aquesta pau de la que parla Jaume Vicenç doncs, eh, va costar doncs, a, a moltes vides, eh, però doncs, com hem pogut comprovar, alguna cosa van aconseguir i, per exemple, doncs els acords de, de la sentència de Guadalupe posaven una mica de dignitat la que es van guanyar eh, els remenses a la Catalunya del segle XV. Amb això acabem. Moltes gràcies per acompanyar-nos si algú està en directe al programa. Moltíssimes gràcies per seguir a l'Eco de la Vall, aquest programa ecologista que com veu vist doncs porta sorpreses i avui hem parlat d'història però evidentment, com podeu evidenciar relacionada història relacionada amb la Terra Tornarem el proper diumenge 15 de desembre que serà l'últim programa de l'any i fins al gener segurament ja no tornarem en directe eh, farem dos diumenges de vacances aquest Nadal, i el dia 15 sí que us puc avançar, que farem una visita a un mas que està a prop de Besalú, a Sant Ferriol, eh, que es diu Mas les Planeses. Eh, anirem amb dos persones de l'associació Lera, de Manresa, que visitaran eh, aquesta finca i us faré un petit reportatge i també, doncs, si tenim ocasió, doncs, parlaré amb la Neus de l'associació Lera, que ens sap molt de, de plantes i, i dels sols, de la biodiversitat i també dels cursos eh, que fan, fan l'associació Lera i per tant serà, serà el tema del proper diumenge res més, us agraeixo moltíssim la confiança i l'interès si esteu en directe sobretot també si escolteu el podcast com us ha dit l'ecodelaball.org fins al proper diumenge que tingueu molt bona setmana, salut i pau a tothom. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes.